Мого наручного годинника, то до Йосипа Пашича ми добралися у вісімнадцять хвилин по третій. Ні тоді, ні після я так і не збагнув, яким чином Вульфу вдалося вибратися живим з цієї передряги. Звісно, крутих скель нам підкоряти не довелося. як ніяк, те, по чому ми карабкалися, Вважалося гірською стежкою. Але навіть я на останніх трьохстах ярдах разів п'ятдесят помагав собі і руками. Данило поводився як справжній джентльмен. Хоча він пересувався у темряві з легкістю і спритністю гірського козла, всякого разу, коли ми відставали, він зупинявся і терпляче чекав, поки викарабкається вульф. А ось у мене такого вибору не було. Я тримався за спиною шефа, і у тому випадку, якби Вульф зірвався, він би неминуче потягнув мене за собою. Оскільки розмовляти не осуджувалось, то під час зупинок Данило надавав Вульфу додаткові настанови, які Вульф люб'язно перекладав для мене якщо встигав віддихатися. Виявляється, нас вели зовсім не до справжнього тайника, а до фальшивого, влаштованого для відводу очей. Зброю і боєприпаси переправили в інше, безпечніше місце, а старий покинутий тайник лишився охороняти сам Пашич із п'ятерма відданими людьми. Судячи по розвідувальним даним, Нападу можна було чекати з дня на день. Мені це спершу здалося диким. Півдюжини озброєних до зубів бійців охороняють порожній склад і чекають, поки їх прикінчать. Але опісля, попавши на місце, я зумів краще зрозуміти, що ними рухало. Ми ще продовжували сходження. Принаймні це відносилося до мене з Вульфом коли Данило зупинився і когось покликав. Йому враз відповіли. Данило сказав, «Це я. Зі мною ще двоє, але я підійду один. Можеш посвітити ліхтариком? Нам з Вольфом довелося чекати там, де ми залишились». Нарешті Данило покликав нас, а зверху стежку освітив яскравий промінь ліхтаря. Коли ми піднялися на неширокий уступ, я побачив у стіні скелі зяючу темну пащу, вхід у печеру. Перед печерою стояв Данило, а поряд з ним незнайомець, якого Данило представив як Йосипа Пашича. У свою чергу Данило представив нас Пашичу, назвавши нас справжніми іменами Ніро Вульфом і Арчі Гудвіном. Очевидно, він не міг сказати своїм друзям, що привів до них то нестару з сином Алексом, та ще й виправдати наш інтерес до Карли. Руку нам Пашич не простягнув, як втім і Вульфу, який взагалі страждає алергією на рукостискання. Данило розповів, що він вже пояснив Пашичу, хто ми є і з якою метою прибули. Вульф у відповідь сказав, що хотів би присісти. Данило відповів, що в печері є ковдри, але зараз на них сплять його люди. Я чомусь подумав, що опинись на місці його людей я, то я спав би під ковдрами, а не на них. Холод пробрав мене до кісток. Чорногорці сидять прямо на каменях, промовив Пашич. Так ми й зробили, розсівшись по каменях півколом. Пашич Вимкнув ліхтарик. «Мені треба тільки одне», – промовив Вульф. «Я хочу з'ясувати, хто вбив Марко Букчича. Він був моїм найстарішим другом. В дитинстві ми з ним любили лазити по цій печері». «Данило каже, що вам невідомо, хто вбив Марко». «Це правда. Я не знаю, хто вбився. Але дев'ять днів тому ви доставили Данило послання від Карли в якому говорилося, що вбивця знаходиться тут. В посланні мова йшла зовсім про інше. Але такий був зміст. Послухайте, містер Пашич, я не збираюся мучити вас розпитуваннями. Мені треба тільки отримати від вас як можна повніше свідчення про це послання і про те, що з ним пов'язано. Данило може за мене поручитися. Карла. Була його дочкою, підтвердив Данило. Він має право знати. Знавав я одного чоловіка, який теж мав дочку, хмикнув Пашич. Тільки вона заклала його поліції. Тут справа інша Йосипу. Я сам привів його сюди. Чи ти вже і щодо мене сумніваєшся? Як я не старався розглядити Пашича, мені не вдавалося. Він був усього лише... Розплив плямою в темноті. Крупний, вищий за мене, голос різкий, занепокоєний. Мені здалося, що від нього несе потом, але принюхавшись, я зрозумів, що запах цей іде від мене. Я цілком змок від незвичного скелюлазання. — Що ж, — промовив Пашич, — сталося наступне. Карла приїхала додому. Це великий дім біля дороги, який ви бачили. «Знаю», – перервав його Вульф. «Я в ньому народився». «Так, мені вже сказали. Ми не знали, що вона приїде, нас не попередили. Вона хотіла поговорити з Данило, і я за ним сходив і привів до неї. Вони проговорили весь день. Про що вони говорили, мені невідомо. Я сказав тобі, про що ми говорили». Трутився Данило. Головним чином мова йшла про те, що Карлі вдалося вияснити у Марко, що серед вас завівся шпигун, і вона намагалася з'ясувати, хто ж це. У нашій спільноті, у будь-якому іншому русі, можуть бути шпигуни, але, за словами Марко, цей лазучик наближений до найсвітіших таємниць. Карлі треба було поговорити з кимось, кого вона знала, і її вибір впав на мене. Як я тобі вже казав, помогти я їй не встиг. Ось і все. Так, я знаю, після твого відходу ми теж з нею розмовляли. І теж безрезультатно. Вона нікому з нас не довіряла і поплатилася за це життя. Пашич повернув голову в бік Вульфа. Вона вирішила сама викрити шпигуна, самотужки. Оскільки... Ви тут народилися, вам має бути відомо, що всього лише в двох кілометрах звідси проходить албанський кордон, а прямо за ним знаходиться стара римська фортеця. Розуміється. Я ганявся там за летючими мишами. Зараз там вже не лишилося кажанів. Албанці, котрих постійно понукали росіяни, вичистили фортецю і влаштували у вежі вартовий пост – з якого тримають кордон під наглядом. Някийсь час там тримали цілий взвод. Зараз же там не буває більше півдюжини. І я сказав Карлі, що раз у нас завівся ворожий агент, який працює на росіян, албанців, має бути про це відомо, і вони, напевно, тримають з ним контакт. Тепер я розкаюсь у цих словах, бо вони підштовхнули Карлу до цього Безглуздого вчинку. Вона вирішила, що сама прийде до фортеці і запропонує свої послуги албанців, як шпигунка. Я завірив її, що це не просто небезпечно, але й безглуздо. Та вона не послухалась. Тим паче, що, наскільки вона знала, я теж міг виявитися шпигуном. «І вона пішла», – сказав Вульф. «Саме так. Рано вранці в неділю. Стримати її я не міг, але ми про дещо умовились. Я досить непогано вивчив фортецю. В ній є де спати і де готувати, але ось каналізацію повністю відсутня. Для вбиральни у них пристосована крихітна кімнатка, скоріше навіть келья, у котру не проникає денне світло. У ній немає вікон. Знаю. Здається, ви все знаєте. Тільки у ваш час... Там, напевно, не стояла дерев'яна лавка з прорубаними в ній дірками. Ні. А тепер стоїть. Я розраховував на те, якщо Карлі дозволять вільно пересуватися у цю клітку, вона попаде обов'язково. У кількох метрах від вбиральні по другу сторону коридора розташована інша кімната, зовнішня стіна якою обвалилася, і тому кімната не використовується. Втім, вам це теж відомо. Ми домовились, що ввечері о дев'ятій годині я прийду в цю кімнату, а Карла пройде повз неї до вбиральні. А далі як вийде? Вирішувати мала сама Карла. Ми також домовились, якщо вона не прийде, то я спробую сам з'ясувати, що їй завадило. Пашич прокашлявся і продовжив. Невдовзі після її відходу, вірніше, Відразу, буквально по її п'ятах, я вислав свою людину, Стана Косора, із біноклем. Бінокль, до речі, чудовий. Все, що присилав нам із Америки Марко Букчич, було відмінним. Так ось, Стан Косор зайняв зручний спостережний пост на вершині гори і провів там цілий день. Зараз він спить у печері, але вранці ви можете самі поговорити з ним, якщо захочете. Нічого вартого уваги він не побачив. Ніхто до фортеці не приїхав. І найголовніше, ніхто її не покидав. Мене просто цікавило, чи не відвезли вони Карлу в тірану, до якої від фортеці всього півтори сотні кілометрів. Я розповідаю вам усе так докладно, тому що ви самі просили. Так, перервав його Вульф, розповідайте далі. Окрім стана Косора, зі мною тут іще четверо. У неділю ввечері, ледве стемніло, ми спустилися стежкою до кордону, де нас зустрів Косор. Він сказав, що Карла знаходиться у фортеці. Ми розулися і далі йшли, бо соніш, Не через албанців, котрих і пушечним пострілом не розбудиш, а через пса, який, як ми давно з'ясували, з настанням темрями кладався спати на валуні біля стежки. Я проробив крюк, щоб обійти валун, і підкрався з підвітряної сторони, аби пес мене не учув. Я прирізав його перш, ніж він встиг прокинутися. Бідняга навіть тявкнути не встиг. Відтак я наблизився до фортеці і прислухався. Світло горіло тільки в чотирьох вікнах, у котрих чулися голоси. І мені здалося, що один з голосів належить Карлі. Пашич примовк, і ми занурились секунд на десять в найпорожнішу і давлячу тишу, яку я колись чув. Затим він продовжив. Після того, як ми позбавилися пса, далі все було просто. Я наблизився до проєму в стіни, що провалилася, і поліс у ту кімнату, де ми умовилися зустрітися. Дев'ятої ще не було. Я вирішив чекати до десятої, а потім, якщо Карла не появиться, сходити за своїми людьми і привезти їх на виручку. Щодо албанців ми не хвилювалися. Їх було всього троє або четверо. Однак довго чекати мені не довелося. Рівно о дев'ятій в коридорі почулися кроки, і я, заглянувши в шпарину, побачив Карлу, яка наближалася, тримаючи в руці маленький ліхтарик вона зупинилася навпроти дверей і пошипки промовила моє ім'я я відізвався вона сказала що все гаразд і наступного дня вона сподівається повернутися після цього вона і передала це послання якщо ви не проти трутився вульф я хотів би знати її точні слова постарайтеся пригадати Мені не треба старатися. Дослівно вона сказала ось що. Зі мною все гаразд. Не турбуйтеся. Завтра я, напевно, повернуся. Скажіть Данило, щоб він передав Ніровульфу, що людина, котру він шукає, знаходиться тут, неподалік від гори. Чуєте? Я відповів, що так. Вона додала. Передайте сьогодні ж ввечері. Ось і все, мені пора повертатися. Вона пересікла коридор і зайшла в биральну. Звісно, мене так і розпирало від бажання розпитати її, але послідувати за нею я не міг, не тільки по міркуванням пристойності, але й тому, що не хотів піддавати її небезпеці. Я повернувся до опозостали, взувся, і ми рушили у зворотню дорогу. Я відразу пішов у Подгорицю і передав Данило все, що дізнався від Карли. «Це те, що ви хотіли знати?» «Дякую вам. Саме так. І більше ви її не бачили?» «Живою вже не бачив. Учора вранці ми з Данило знайшли її тіло. Я б теж хотів поставити вам кілька запитань. Прошу, мені сказали...» «Що ви класний детектив, який стані розкосити будь-яку загадку? Як на вашу думку, я винний у смерті Карли? Чи не могли вони вбити її через те, що я прирізав собаку?» «Це нісенітниця, синітниця Йосипе», – сухо промовив Данило. «Я був сам не при собі, коли сказав це. Постарайся виконати мої слова з голови». Він запитує... «Мою думку», – зауважив Вульф, – «Ось вона. У смерті Карли винні кілька людей. Але вам, містер Пашич, картати себе ні в чому. Мені ж тепер нічого іншого не лишається, як вранці самому відправитися в цю фортецю. Якщо я буду в стані йти, звісно». Вульф припіднявся було, потім – Глухо застогнав і безсиле опустився на скелю, на котрій сидів. Трясця. Я не можу встати. Данило, ви не зможете позичити мені ковдру. З наступної спроби йому все таки вдалося прийняти вертикальне положення. Не забувайте підписатися, ставити лайки та залишати коментарі. Ваша активність – це найкраща мотивація для авторів. Поділіться своїми враженнями, запитаннями та побажаннями. Адже саме завдяки зворотньому зв'язку контент стає ще кращим. Глава 12 Промерз я майже до смерті. Ковдрів на всіх не вистачило. Мабуть, у тому випадку, якби тайник, не перенесли в інше місце, їх би вистачало, але ця думка мене не зігрівала. Пашич уступив свою ковдру Вульфу, як істинний гордовитий чорногорець, запросив витягти з-під одного зі сплячих ковдру для мене. Але я відмовився, через перекладача, розуміється. Час, що лишився до світанку, я провів у мріях, про цю ковдру. Вульф сказав, що ми знаходимося на висоті в п'ять тисяч футів, але він, безумовно, мав на увазі метри, а не фути. Оберемок соломи, котрий люб'язно виділив мені пашич, зовсім від цирів, тож, зарившись в нього, я цілком промерз до кісток. Тім, на кілька хвилин я, мабуть, все-таки задрімав. У всякому разі, я точно пам'ятаю, що бачив у сні зграю собак, котрі тикалися в мене холодними і вологими, як жаби носами. Розбудили мене голоси. Продравши очі, я побачив, що зовні яскраво світить сонце. Стрілки мого наручного годинника показували десять хвилин по восьмій, тож замерзав я більше чотирьох годин. Лежачи, я обмірковував становище, якщо я вкрай задубів, то поворушитися не зможу. Якщо зможу, отже, не зовсім задубів. Набравшись хоробрості, я дригнув ногою, потім зігнув торс, ривком схопився і подріботів до виходу із печери. На жаль, виявилося, що сонце ще до нього не добралося. Щоб підставити свій промерзлий до хребта кістяк під сонячний промінь, мені довелося б спуститися по казячій стежці та ще потім звіситися з обрива. Я ж мріяв про те, щоб ніколи більше моя нога не ступала на цю мерзенну стежку. І тут мене осяяло, адже ми ж не збираємося повертатися, а навпаки підемо вперед, «По спрямуванню до римської фортеці. Відвідуємо албанців». Вольф пояснив мені це перш ніж я встиг стулити очі. «Доброго ранку!» – промовив Вольф. Він сидів на волоні у тій же посі, що й вночі. «Якщо я викладу вам в усіх подробицях, як ми провели наступну годину, ви подумаєте, що я зовсім перетворився в борчуна, який бачить в житті один лише виворіт. Але ось вам лише деякі факти. А далі судіть самі. Отже, сонце буквально викрутилося і зійшло по цілковито немислими траєкторії, щоб не обігріти площадку перед печерою. У флязі зберігалася вода лише для пиття, а вмитися було нічим. Мені сказали – що для того, щоб умитися, досить спуститися по козячій стежці до плато, а там всього кілометр до струмка. І я не став умиватися. На снідання нам дали хліб, насмішка над тим хлібом, котрим пригощала нас мета, холодну кашу і банку американських бобів. Коли я поцікавився у Вульфа, «Чому б не розвести вогнища і не скип'ятити воду лячаю?» Він відповів, що розводити вогнище нічим. Я розглянувся і зрозумів, що вульф правий. Нас оточували лише голі скелі, без найменших познак рослинності чи і слідів того, що колись нею являлось. Самі скелі і камені, більше того, Мені і словом перекинутися було нізким, в протилежному випадку хоча б розмова зігрівала. Я міг тільки слухати безладну балаканину, якою обмінювалися на незрозумілій мові вульф і його слави. Пізніше ми посперечалися з вульфом, і я виграв. Цей чванько чомусь бив собі в голову, що справиться з задачею краще – якщо піде до албанців один, без мене». Аргументував він цю нісенітницю тим, що, лишившись віч-навіч з ним, албанці будуть відвертішими, ніж у присутності ще однієї особи. Власне, кажучи, суперечкою я б це не назвав, бо не став я сперечатися. Я просто сказав, нічого не вийде, оскільки в печері на обід подадуть тільки холодну кашу, а у фортеці, якщо вірити пашучу, можуть готувати цілком пристойну їжу. Потім я зазнав розчарування. Лиш начепивши гамак, я збагнув, що для того, щоб спуститися у вказаному напрямку до албанського кордону, нам доведеться спочатку скористатися треклятою козячою стежкою. А я ж, онімівши і оголупівши від холоду, чомусь вбив собі в голову, що повертатися нам вже не доведеться. Втім, проводжаний сімома парами очей, не рахуючи Вульфа, я набрався рішучості не зганьбитися і постояти за честь американських чоловіків першопроходців. Отож, стиснув зуби і показав усе, на що був здатний. Моє щастя, що я спускався спиною до цікавої публіки. Виявляється, карабкатися по крутому схилу над зяючою прірвою куди простіше у повній пітьмі, ніж при денному світлі. Хоча ще простіше зовсім не карабкатися. За тим, коли спуск закінчився, було вже легше. Фізичне навантаження і сонячні промені зробили таки свою справу. Я потроху відтанув. Досягнувши струмка, ми влаштували привал і перекусили. Я сказав Вольфу, що за п'ять хвилин встигну ополоснути у струмку ноги і одягти свіжі шкарпетки. Вольф перечити не став. Потішив, що поспішати нам нема куди. Вода, як і слід було очікувати, виявилася льодяною. Але все-таки це була вода. Вульф сів на валун і почав жувати шоколад. Він повідомив, що до Албанії лишилося метрів триста. Однак кордон досі не розмічений, оскільки спір про те, по якій річечці його провести, тягнеться вже кілька століть. Він також вказав мені місце, з якого косор стежив у бінокль за подіями в римській фортеці, і додав – що сьогодні косор, майже напевне, буде знову вести спостереження з тієї ж точки. Я поцікавився станом його ніг, і Вольф відповів До чого тут ноги? Кожен мускул, кожен нерв у моєму змученому тілі кричать і просять пощади, ніякими словами не описати моїх мук, тож говорити про це я не стану. Потепліло вже настільки, що ми зняли светри, перш ніж рухатися далі. П'ять хвилин по тому ми вже опинилися на албанській території, завернули за виступ скелі, і я побачив фортецю. Вона підіймалася навпроти величезного скелястого шпиля, з котрим майже зливалася. Стежина, якою ми йшли, щезала просто в фортеці. Попереду дзюрчав струмок а у стінах фортеці з'яяли значні щілини, Ніяких ознак життя не простежувалося. Оскільки Вульф вирішив, що ми маємо зайти в фортецю і представитися, пояснивши, мабуть, що ми все життя мріяли попрацювати на Кремль, і тепер наші мрії нарешті збуваються, ми направилися прямо до великих дерев'яних розчахнутих дверей. Коли нам лишалося пройти до них ярдів п'ятнадцять, Зсередини почувся вимочений крик, гучний і протяжний. Волав явно чоловік. Ми зупинилися, як укопані, і перезирнулися. Крик повторився. Вольф мотнув головою ліворуч і рушив у бік пролому в стіні. Я послідував за ним. Ми забралися в зруйновану кімнату і наблизилися до дверей, про які розповідав Пашич. Двері були трохи прочинені, і з коридора чулися голоси. Майже у ту саму мить пролунав черговий, пронизливий крик. — Вони внизу, — шепнув Вульф. — Ходімо поглянемо. Я пошкодував, що не прихопив з собою кінокамеру. Важко навіть описати, на що скидалися рухи Вульфа, який відчайдушно старався йти на шпинках, щоб не шуміти. Дійшовши до кінця коридора, ми звернули праворуч, пройшли кроків десять по вузькому темному проходу і опинилися на площадці перед сходами, що вели донизу. Голоси і справді чулися знизу. Вульф почав спускатися бочком, як краб, притискаючись спиною до стіни. Яка удача, що східці вироблені з монолітного каменя, подумав я, уявивши, протестуючи скрип, дерев'яних східців, по котрим тупала б туша масою в одну сьому тонни. Спуск на вшпиньках зайняв у нас хвилин десять. Так мені видалося. Втім, опісля я перелічив п'ятнадцять східців, секунд по п'ятнадцять на кожну, ні, всього дві з половиною хвилини. Біля підніжжя сходів було ще темніше. Ми повернули ліворуч туди, звідки чулися голоси, і побачили плямку світла, що пробивалася через стіну. Наблизившись притул, ми розгледіли, що світло проникало через круглу дірочку в дерев'яних дверях. Вульф схилився до дверей і заглянув в отвір, стараючись не надто наближатися до нього обличчям. За дверей доносився гучний чоловічий голос. Вульф ледь відсторонився і приклав до дверей вухо. Сприйнявши його жест як запрошення, я в свою чергу припав до отвору. У кімнаті було четверо чоловіків. Один із них сидів на стільці спиною до нас. Другий не сидів, не стояв і навіть не лежав. Він висів. Мотузка, туго обмотана навколо його зап'ясток, була прив'язана до звисаючого зі стелі ланцюга а ноги дригалися дюймах шести над підлогою. До кожної гомілки були прив'язані інші мотузки, за кінці яких в різні боки тягнули двоє молодчиків, один праворуч, другий ліворуч. Ноги нещасних були розтягнуті на добрий ярд. Його обличчя розпухло до напізнання, і було щось спотворене, що минула добра хвилина, перш ніж я зумів його впізнати. Те був Петер Зоу, чоловік з розплющеним носом, покатим чолом і низьким вкрадливим голосом, якого ми зустріли в конторі госпо і котрий сказав Вольфу, що він людина дії. А тож, що стосується дії, Петер в ньому якраз брав участь, а от голос його, підірваний дикими криками, надалі, напевно, Позбудеться, по меншій мірі, частини медоточивості. Чоловік, який сидів до нас спиною на стільці, замовк, а двоє катів знову потягли за вирьовки. Відстань між ступнями нещасної жертви розширилася до чотирьох путів, а потім до чотирьох з половиною, до п'яти. Тепер би вже ніхто на світі не опізнав би Петера Зова. «Ще дюйм, ще!» І Петр знову щосили закричав. Мотузки ослабли. Так не піде, Петере, докірливо промовив той, що сидів. Ти, схоже, вже збагнув, що досить тобі як слід закричати, тебе відпускають. Зараз ти перестарався і крикнув завчасно. До речі, твоє верещання звучить не надто музикально, і нам, може, доведеться заткнути твою пащу кляпом. — Ти не заперечуєш? — Петр зов промовчав. «Повторю, — Повторюю, Петр, зауважив, сидівши на стільці. — Ти даревно думаєш, що все вже закінчено. Цілком можливо, що ти ще нам знадобишся, але для цього ти маєш мене переконати, що кажеш правду. Я терплячий чоловік. Більшість відомостей, якими ти нас тішив, виявилося нікчемними, а просто кажучи, фальшивими. Ти провалив відповідальне завдання, яке ми тобі доручили, і твої виправдання видаються мені непереконливими. — Це не виправдання, — пробурмотів Петер Зов. — Ні? А що ж тоді? — Факти. Я кажу правду. — Маячня. — Відв'яжи його, Боа. Чоловік зліва відпустив мотузку, повернувся до стіни, відв'язав обмотаний навколо гака ланцюг і став поступово відпускати його, поки ноги Петера не торкнулися підлоги. Відпочинь трохи, — сказав той, хто сидів. — Я розумію, що тобі доводиться переконувати цього бовдора госпо-стрітара, що ти працюєш на нього і в рівній мірі, як тобі треба доводити мені що ти служиш нам. Останнє значно складніше, оскільки я аж ніяк не йолок. Ти б міг здійснити цю операцію без найменшого ризика розбудити у ньому підозри, а ти замість цього відправився по його завданню в Америку. І тепер у тебе вистачає нахабства заявитися сюди та ще й вимагати грошей? От вважай, ми з тобою – і розплачуємося. Якщо ти зумієш задовільно відповісти на мої запитання, то оплата прийдеться тобі більше до смаку. «Я був вимушений їхати», – пролепитав Петр. «Я думав, ви це схвалите?» «Брешеш! Не такий ти вже і придурок!» Ці вороги прогресу, котрі називають себе духом чорної гори, вони ж борються зовсім не з нами, а з Белградом? А нам вигідно, щоб вони всипали Белграду по перше число. Мало ймовірно, звісно, що їм удасться скинути тіто, хоча це зіграло б нам на руку. Тоді б увійшли під барабанний бій і миттю захопили б владу. Ні, ми лише прикидаємося, що налаштовані стосовно духа Чорної Гори ворожа, і ти це прекрасно розумієш. Тим більше їм допомагає Америка, тим краще для нас. Якби цей лакей-лизоблюд Марко Вукчич, який нажив статок на тому, що годував ненаситних американських імперіалістів, посилав би їм всього в десять разів більше, ми б тільки виграли. А що ж ти зробив? По заклику Белграда відправився в Америку і вбив його. Він змахнув рукою і продовжив. — Чи ти розраховував, що ми не дізнаємось? — Тоді ти ще кругліший ідіот, ніж я гадав. Ввечері 4 березня ти висадився в Горіції, на італійському узбережжі, маючи при собі папери на ім'я Віторіццо, і відправився в Геную. Звідти ти відплив 6 березня на борту Амілії, де влаштувався стюардом. Амілія прибула до Нью-Йорка 18 березня. Того ж вечора ти зійшов на берег, убив Марко Буктіча і вже до 9-ї повернувся на судно. Не знаю, з ким ти там ще зустрічався і чи допомагав тобі хто-небудь викрасти машину, але це вже дрібниці. До 21 березня ти лишався на борту, а 2 квітня зійшов на берег в Генуї, і того ж вечора повернувся в Тітоград. «Я це говорю, щоб ти второпав. Від нас нічого не сховаєш. Нічогісінько!» Він знову змахнув рукою. А в неділю, 4 квітня, ти приїхав сюди і почав завіряти, що не зміг виконати завдання через те, що тебе посилали за кордон. Ти застав тут жінку, яка розпивала горілку з моїми людьми, «Що тебе здивувало? Але ще більше тебе здивувало, що тут же знають про те, де ти був і що робив. Згоден. Ми також наробили помилок. Сам я зрозумів це лише тоді, коли прилетів із Москви в тірану. Мої люди зізналися мені, що після твого відходу з промовилися про тебе цій жінці. Вони схильні звинувачувати у тому, що стряслося, водку. Проте, не може служити виправданням такому недбальству. Їм доведеться виправити помилку самим. Вони вбили цю жінку, але урок їм все одно дати доведеться. Він зненацька підвищив голос. Але це почекає. Підвісно його Буа. Петер зов щось залопотів, та його ніхто не слухав. Буа припідняв його за ланцюг на попередню висоту, і намотав ланцюг на гак. Відповідай мені, Петре, заговорив чоловік на стільці, скільки суден у них є в дубровнику і як їх охороняють. Трясся, я ж не знаю. заволав Петр. Моє терпіння закінчується. Розтягніть на його. Вольф опустився на почівки і потягнув мене за рукав. Я пригнувся. В його правій руці. Блиснув широкий тисак. Вольф зашепотів. «Ми увійдемо, коли він загорлає. Ти відкриєш двері, і я зайду першим. Візьми в одну руку револьвер, а в другу капсуль». У відповідь я прошепотів. «Я піду першим. Не перечте. Звільнити його?» Вольф кивнув. «Я потягнувся за Марлі. Цей револьвер не володів, убійною силою кольта. Але я до нього більше звик. Лівою рукою я намацав у кишені капсуль, але виймати не став, воліючи лишати руку вільною. Петер дико заволав. Я штовхнув ногою двері і до досередини. Шум дверей, які відкривалися, потонув у гучному крику Петера. Але Буа побачив мене, кинув мотузку... І вирячився на нас. Його співтовариш послідував його прикладу. І негайно ж, сидівши на стільці, сплигнув з нього і повернувся. Оскільки він був до мене ближчий за всіх, я прицілився у нього. Вольф, витягши вперед ножа, заговорив, але його перервали. Рука мого противника пірнула до бедра. Не знаю, був він круглим бовдуром чи відчайдушно, хоробрим, але зволікати я не став. Із дев'яти футів вистрілив йому прямо в груди. Краючком ока я помітив, що рука чоловіка справа від мене метнулася назад і зразу ж вилетіла вгору. Я судомно відсахнувся в бік. Ніж просвістів на волосинці від мого вуха, втім ворог уже насувався, походу діставаючи щось з-за пояса тож мені довелося зупинити його пострілом в упор. Я розвернувся ліворуч і отитерів. Буа, привалившись спиною до стіни, по-вовчому ощерився, тримаючи перед собою ніж, а Вульф, витягши вперед руку з тисаком, наступав на нього в класичному бойовому напівприсяді. Коли я пізніше запитав Вульфа, чому Боа не кинув у нього ніж, Вульф пояснив, що в поєдинках на ножах не заведено вдаватися до подібної тактики. Якщо противника відразу не прикінчиш, то, залишившись без зброї, опинишся в його повній владі. Якби я знав це тоді, я міг би стрільнути буа в плече чи в ногу. Але я не знав і прагнув, як найскоріше всадити в нього кулю, перш ніж він встигне укласти Ніро Вульфа. Вистрілив і Буа судомно смикнувся, але руку з ножем не опустив. Я стрільнув іще раз, і він мішком звалився на підлогу. Вульф протупав повз мене до стільця, сів і сказав, «Не пускай їх з виду». Петер зов, що висів під стелою, щось хрипко вичував із себе. Вуль переклав. Він просить, щоб його опустили. Тільки спершу Подивися на них. Хтось із них може прикидатися. Ніхто не прикидався. Я у цьому ретельно переконався. Довше за всіх я підозрював Буа, оскільки Пушинка, котру я поклав йому на Ніздрі, злетіла. Однак дві повторні спроби показали, що її просто здуло повітрям. Ніхто не прикидається, проголосив я. Я стріляв в упор. Якщо ви хотіли, щоб ти чув, чого я хотів, опусти його. Я розмотав ланцюг і опустив Петера. Мабуть, я трохи відволікся і не стежив за ним, бо коли я відпустив ланцюг з рук, Петер мішком звалився на підлогу. Я, витяг з кишені складаний ніж, розкрив його і схилився над Петером, щоб порізати його пути, проте Вульф Зупинив мене. «Стривай! Він живий?» «А то живий! Він просто знепритомнів! Я його чудово розумію! Він помре? Від чого? Ви захопили з собою нюхальну сіль? Прокляття!» Обурився раптом Вольф. «Ти на власному похованні будеш кепкувати! З'яжуємо гомілки, і ми піднімемось нагору! Сумніваюсь, щоб знадвору було чутно постріли!» Але мені все-таки буде спокійніше, коли ми звідси виберемося. Я скорився. Мотузки в кімнаті було скільки душі завгодно. Тож впорався я швидко. Коли я завершив з Петером, Вульф уже стояв біля дверей з ліхтариком у руці. Я також взяв з полиці ліхтарик і вийшов у слід за Вульфом до сходів, а потім піднявся по них. Цього разу ми подолали 15 східців скоріше, ніж першого разу. Вольф сказав, що треба перевірити, чи не лишився у фортеці ще хтось, і я погодився. Вольф знав у фортеці усі потайні місця і закапелки, неначе сам її збудував. Він навіть змусив мене піднятися на сторожову вежу у той час, як сам вартував біля її підніжжя з моїм кольтом у руці. Упевнившись, що в портеці нема ні душі, ми вийшли назовні, і вульф присів на валун біля стежки. Я помітив, що на поверхні каменя поряд з вульфом буріє пляма. — Тут Пашич зарізав пса, — сказав я. — Так, сядь. Як тобі відомо, коли я бесідую з людьми, я маю дивитися їм в вічі, а ти змушуєш мене крутити шиєю. Я сівся прямо на пляму. Я й не знав, що ви хочете поговорити. Я не хочу. Я змушений. Петер зов вбивця Марко. У мене відвалилася щелепа. Це жарт? Ні, це істина. Звідки ви знаєте? Вульф передав мені слова чоловіка, який сидів на стільці. На каналі Пригоди Плюс вас чекає особлива атмосфера –